Спасибі, Матузо», – сказав Іван і нахилився, щоб поцілувати ману руку. «Це ти здурів, сказала мама. альби насміхаєвся, чалакай собі». Та Іван був справді розчулений. Сліза котили в нього з очей. А втім, вони так дуже часто. З причини і без причини. Таким же тонкослозем він був. Але він соромився своєї слізовитості, тому затумився рукавом і подибцям із двору та спинився, погадав, що ще сьогодні не перерахував книжки. І він вернувся, і по драбині витарав все на горище. Книжок, що стояли рівнісіньким рядком, рядочком, аж любо глянути, було, як учора, як завжди, 69. Іванові дуже подобались круглі цифри, тож він хотів би, щоб їх було 70. Але де взяти оту 70-ку? У кукурічках, принаймні на їхній вулиці, книжок ні в кого не водився. Хіба що в тих хатах, де були школярі і де були підручники. Але крас так нашків дітей – останнє діло. Зате можуть і руки поотсихати. Які забуді покрадіжку. Та Іван добре знав. Він зіткнув Господи, пошли мені ще одну книжку попрохав. Та й на горіщі було тихо. Ніхто не відізвався на його прохання. Ти не стої, Іване. Відповів Іван за Бога і... І добравсь до причілка. а причілкове вікно він побачив маму. Мама Апанаска дивилась кудись у бік на сусідній город. Певне, там щось побачила. Іван Динацька подумав, що звідси добре було б сп'янути цеглинний камінець. Ні, вбити маму гріх, та й похорон його клопітки. Хто ж тоді доглядатиме його, Івана? Але налякати можна було, щоб знали, як сварити його, Івана. Коли він раптом засоромився, поспішно відвернувся. Підпороб знав карачки до книжок і з найбільшої і навтостішої грубезної енцепопедічної слова дістав свій найбільший скал. Його скарбтої безсінні він колись знайшов на їхній автобусній зупинці, куди по курічки раз на день заїжджає маршрутка. Там лежав журнал, невідомо ким залишений. Журнал, те слово Іван знав, то така товста газета, був з ненашими буквами. Іван узав його злічев'я, погуртав. І раптом спинився вражено. На фотографії, малої на всю сторінку, стояла чорна, але не зовсім чорно, спожошивши на шоколадну цюпенку, дівчина в коротенькому білому платєчку. Те платячко було аж надто коротеньке, насягало колін і не прикривало сторонки шоколадні ноги, і по-особливому відтінювали чорното й красу дівчини. Зверху, у вирізі з-під плаття, випирали край цицьок, і Іван спершу аж замурі очі але ці дві чорні динки, два великих яблука, і ставались от-от вискочить із плацячка і просить підтримати її. Іван насміливо доторкнувся пальцями, а тоді відсохнувся, мав би і перевів погляд на лице дівчини. Вона посміхалась, оголюючи рядочки білих-білих зубів. Господи, як вона посміхалась до Івана! А очі, очі її дивились трохи примружено, насмішливо, і закличено, наче справді, кликав кудись Івана з собою. Він не сказав у голос, «Я йду». «А куди ти?» Він осяжнувся. На зупинці нікого не було. І на вулиці нікого не витко. Іван ще раз поглянув на вродливе, обрамлене коротко стриженим волоссям, до плечени дістає лице. і зрозумів, що й мало силу розлучитися із цим журналом. А головне – з цією дивною, чорношкірою дівчиною. Він ще раз озернувся. Нікого. Тільки вітер котить вулицею якийсь пожмаканий шматок газети. Шарелить лістя, тоді була осінь, І щось таємниче відчувається в цьому жоветвіні. Іван хотів було сховати за пазуху журналу, та подумав, що може хтось спохопиться, не може не спохопитись від такої дорогоцінної пропажі. Тоді почнуть шукати, покличуть милиціянта, ще чого доброго в тюрму посадять. А там, як кажуть, дядько ходить чопринка, б'ють і плакати не лають. Там садовляться на параші. Що-то таке Іван не відомив, та певно щось вельне страшне. Із людей петухів, півні роблять. Ще й кукуріпати виставляють. Іван спитав болу, як то з людини півні Мона зробити? А дядько Федос тихо, сумно засміявся. Все Мона, племіннику не те, що піння. Козла з людини, свиню. Що там козла зробити Мона? Ні, красти Іван не буде. Але що ж робити? І тут він згадався, що. Ще раз озирнувшись, вирвав аркуш із чорно-шоколадною дівчиною, дівчиною цукакою, дівчиною з вагою, з янгольською посмішкою і бісівськими очима, поспішно засунув листу за пазугу і плитьмом кинувся бігти. Шалено стогоніло серце. Вимусив, або ж ніхто не побачив, подумав. І він тоді пару разів навіть перечепився, паняв і підводився. А й тітка Наталка, подиха, що вийшла до своїх воріт, гукнула. «Що з тобою, Іване? Хто за тобою гониться?» Не спинився, бо тая подиха мала чітке, прозірливе око. Могла її побачити навіть під байковою сорочкою Іванів дорогоцінні скар. З того часу Іван щоразу, як піднімався на гори, діставав тою картину. Довго дивився і часом здавалось, що дівчина теж ворушить повними соковитими губами щось хоче сказати йому, Іванові. Може, спитати, де то вона опинилась? Крадена. Іван шепотів, яка вона гарна, і навіть молився на неї, гладив своїми шорсткими пальцями, радькома озирнувшись, цілував. Раз то було замовлю, то він прокинувся й довго не міг заснути. Щось його мучило. Нічого не було ані зуб, ані рука не крутила. За вікном заявив зимовий вітер і певно гуляла хуртилиця і, прислухавшись до розбільницького свисту вітру, Іван збагнув, що його мучить. Цій дівчині на горищі було холодно. Вель неземно за такого морозистська і вітрицька. Може піти і перенести до хати? Але ж мама, як побачить, напевно гнівотись буде. Скаже, завів собі невідому яку дівку, та ще й чорна. Для того ж дівчина на горищі була його таємницею, належною тільки йому, й нікому більше, в його серці. Але що ж робити треба, інакше зусім замерся бідоважно. Іван тихенько, аби не збудити мами, встав, намацав мацав свою стару проте таки теплу ковтину і, стараючись ступати тихенько, скрадаючись на чекіт, рушив до двору. «Куди йти, Іване?» – таки звали сонно мама. «На двір?» надвір, на двір», – сказав Іван. «Попудити хочу». «Подягайся, бо зимно. Чую», – проказала мама заснула. Іван вибрався у сіни, хотів було взяти ту файку, що висіла коли дверей на цвєжку, та рішив, що нафта вже засманцьована, ця вдяганка для його красуні. Став вилазити драбиною і торохнувся головою огляду, аж іскри посипалися очей. Переждав бій, хоч би мама не почула таї стугняву. Ні, здається, спить, у них хрупіння вже чутно. А він відчини вляду і забрався на темне горище де таки було геть холодно і надсадно протяжно свистів вітер, стукаючи по старому черепичному даху. Новкомацкий дістався до книжок, ломався в найбільшу. Подумав, що треба лось сірника взяти, хай вже. Щоби хату спалив. Та вітриску, що тут аж до кісток пробирає, міг вогонь загасити, хай. Відсунув Іван Книжки, Новкомацкий дістав портрета і загорнув його в кофтину. Здалося навіть, що з-під кофтину почалося Задоволена зіткання тих і тих і смішків, Мой сказала, спасибі й